Allah subhanahu wa ta'ala thot inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh Po zot juaj esh i cili ka krijuar qejet e tokën por 6 ditë dhe shkonin me tyrë dhe më pas si ndrojmë 'arsh Ju ushil lejl an-nahara yatlubu hatitha wash-shamsu wal qamaru wan-nujumu musakhkharatin bi amri Aythu den bulun naata me an të ditës dhe ato të dyja ndjekin njëra tjetrën njëra tjetër me shpejtësi kanë nështruar djelën hana dhe yjet, elala ul khalqo al amur të barak Allahu Rabbu l'Alamin, ati të konë kryimi dhe urdhri, i dhe i madhëruar është Allahu sotin botrave. Kjo është një jetë madhështorë vlezër, i cili të rgonë për kryimi në Allahu Subhanu Wa Ta'ala, gjëtë cila të rgonë vëtë vetë për madhështimë në Allahu Subhanu Wa Ta'ala. Më pasë Allah i madhëruar në dëshrojnë dash, në të rgoj ma antë të tja jeti, një çështjë shumë e rëndësishme, të cilën do t'rregullojmë në fund dhe ka treguar edhe në fund ta jetën. Do e përmend më sipër. Do e përmend më kur tregom jetën. Allahu subhanahu wa taala shejzien e ka krijuar qytetën tokën. E ka krijuar Allahu subhanahu wa taala qytetën tokën në lëndë ujit, në ujit ose më mirë nga avulli i ujit. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an Thot, thumës të wajlës sëmau e wa jë duhanën, fa kala lëha u lë ardhë të të të të uanë, o kerëhën, kala të ta, atejnë ato e iën. Thot, edhe më pasa e jë sënojnë qilin, ndërko që qil dhe toke ishin, ishin avull, thot, avull, tëm, avull. Edhe i tha atyre të duja e janë i me bindje, ose jo me bindje, me hirë ose me pahirë. Edhe tha në erdhëm, me hirë, në honë me bindje. Edhe kështu Allah k kre, kre, Shta të qijet edhe tokën Për e avu dhe të ujt Për e ati ujt I cili ishte në në arshin e ti Atë ditë kur ka thënë Allah subhanu të të ala O hua lëdhi khanë ka se mahoat e olar dhe fisit të tja jam O keno arshu alë lma -al O ta i ka kryuar Shta të qijet edhe tokën Ose qijet edhe tokën edhe ujt Edhe arshin ti ishte mbi ujt Arshin ti ishte mbi ujt Për e këti ujt o kryu shet të qijet edhe tokën Për e avu dhe Më rrumbullak sinë vet Pasa ka kërjuaj qijet Më rrumbullak sinë vet Edhe 7 qijet janë Si shtreja sa Si shkurse dhe toka në 7 shtreja Edhe 7 qijet janë si shtreja sa Një atjetër në formë të rrumbullakat Të këshën qijet Edhe ka thënë profetis Osa në një hadit sakt Që toka përpare qëllë dynjans është një halke hedur në një shkëtir Hapsir, pa fund Në ndojë pak toka Në gjithë në adhështin e vet Për para qëllit par Ajo është Si një halkë vogël e vogële hëdhër Në ishkëtirë Para qëllit par Në qëllit par e dunjas Në cilin dodo dhe vjet Në qëllit par Në dodo dhe vjet Si që ka thënë Allah Vazegjen në sema Dunjeve me usabiha Me ma hiv dha Ne kemi zbukuruasht dhe qëllit dunjas Me drita Edhe me Në më dhe në ruajtës Në më dhe në uje që ruajnë qëllit që Kush rjenë i dritë për të hyrëm Çu gjithë yjet që ndodhen në univers, ato ndodhen vetëm qëndër e parë dyjas. Ndodhen vetëm qëndër e parë dyjas, argumenti i Fjalës së Allahut që përmend mosimën. Ndodh pa çfarë është toka përpara qëndrës së parë, diçka tepër e vogël, një pik. Sot profeti paqja e lutjes gjithashtu të qëndër e parë para qëndrës së dytë është. Qendër e parë përpara qëndrës së dytë është një hall që hedhur shkëter. Domethënë, atë toka para qëndrës së dytë më volcë pika. Paqja e dytë. Qilli i dytë, paraqilli i tretë thotë Perandor Saleman, është një hall që e hedhur shkëtitir, hall. Do një copë, një copë radhë vogël për hektari, ta hedhëm i shkëtitir. Po, po 11 gjerma. Hum. 9 gjerma. Kështu është qilli i tretë paraqilli i katërt. Kështu është qilli i katërt paraqilli i pesë. Kështu është i pesë paraqilli i gjashtë. Kështu është i gjashtë paraqilli i shtatë. Atëherë ç'a është toka këtu ndoshta 700? Toka 700 është asgjë. Ësht asgjë. E megjithatë ne ekzistojmë në to vogulsin ton, uton edhe me, me dhe me me me mallsin e njeriu, domthon se Allah na rujt nga mendja e mallsia, ai duhet vënë një udhmatë fort. Qëse i vogulsin e njeriu, sa i vogul është toka, edhe çot qi i thotë ndhaja, qili i shtat, ti ke përfshirë gjithë, qi qijet, i poshtë ti, dhe toka mes ti është asgjë. Edhe sipër çot qieve, sipër çot qieve, të cilat si janë hormon trumullagët, është e kërrethuar është të qitë në gjitha anët kërësi ji Këtu të që i filon dhe mëndë e gjërzor dhe thot stop Për ne dhe Allah s.w.t. këthë në jedi kërënor Lej se kemi të lishë ohoj se me olë posir Për nuk ka se si a i e zgjë a i është të gjuhës i shikohësi Nuk ka se a i e zgjë nuk ka mundësi që në ju të përvitroj si është Allah s.w.t. Kërës e pa mundër e pa mundër që nuk i që të mendojë se si është Allah sepse çdo lloj mendimi që vjen koka ai ka, ka përcën gabim. Ka përcën, domethënë automatikisht gabim. Edhe shkosëm domthonë sipas haditheve është Kursi. Është Kursi. Kursi ka thënë dietarët, ka thënë ndër Ibn Abbas është transkriptuar gjithashtu nga profeti sallallahu alajhi wasallam në zinxhirin transudimit sakt, Kursi është krijesë mbi të cilën vetos Allah këmbët. Subhanallahu teala, pse thamë ato mesiper që nuk ka sejes që mos mos fillojë njëtë për fitoritë si të se janë kanëut të Allahut. Së nuk lejohet që të gjen fë. Kjo është na harama më e rënda. Kjo është na harama më e rënda. Mendoj pak. Mali mali nuk e dëroi dot dritën e Allahut. Ta të tashikon të dritën e Allahut, kuj tha Musa, "O oh Allah, pa mundosur të çoft ty." Të tashkon mali, po qëse propozon mali, do të mos shikosh mua. Si kusin nuk e përballoi kozmali dritën e Allahut, kushtuat dhe zemra e njeriut nuk e përballon dot ta përfitojë Allahun. Edhe nëse do të përpiqet të përfitojë, do shkatërrohet zemra e njeriut, shkatërrohet besimi. Do mbushet me shirqje, me me me me, me gjëra të kota, kufr, në kufër, Allah në Allahun e rrit. Për këtë arsye, nuk i lejohet të përfitojë. Atë shikoj pak, sura Al-Kursi, rëgjiman sa është qijet, kursi, të qiet përpara Al-Kursit në asnjë hall këtu shkëtir. Si që dhe që i kursi me gjithë të qijet, për para arshit janë ndishka te për e vogël, aje se ka dhënë Prof. S.A.M. nuk e di ma dhështi në arshit, as kush për është Allahot. Ederi në një hadith hitër, thot Prof. S.A.M. që e lafdërurën Allahum, subhanë Allahu bi hamdi, adët e khalqi, u redha nefsi, u zinët e arshit. O ti lafdërurën e ti Allah, ndër tjera sa të shpeshon arshit jotë, sa të shpeshon arshit, dhe më peshe arshit me r Nuk e dim vështirë arsha, kush rroçëllon shkoma ta. Çfarë është toka? Toka është e fare zhdukur, është zhdukur, astermi, as as as as, la ilahi illallah. Përveç kur themi Allahu Akbar, Allah më mban çdo gjë. Themi namaz, Allahu Akbar, Allah më mban çdo gjë. Ky zoti juaj o vëllezër, i cili si ka krijuar çejën e tokën, më pas që ndrojmë arsh, siç takon madhështinë e tij. O vëllezër, fikeni këtë celular kur shkëndes. Ky është Zoti juaj i cili ka krijuar qiellin dhe tokën më pas i ndroi në Arsh me mballësinë e tij. Më lutëshi, Allah subhanahu wa taala me mballësinë e tij dhe me udhësinë e tij ka krijuar ti toqi, tokën, edhe kursin edhe Arshin. Arshi është thronei i Allahut mbi të cilin qëndron Allah subhanahu wa taala, siçi po shtathë mballësinë e tij nuk lejohet të përfitojmë se si është. Ky qendrim Dhe shqivë dhe lezër, Allahus pahantali të ziri ka kryuar është të qijit, toka, ka kryuar dhe gjëlesët. Allahus ka kryuar dhe të gjëlesët, tre lojt gjëlesët, të cilat gjenë gjëlesët me logikë, në logikojnë. Edhe dhe të tre të gjëlesët janë me lajket, gjindët edhe jërzit. Edhe këta të tre janë të urdhuruar të adhuarë Allahumë. Edhe pse me Lajkë nuk nuk gaboj kurrë, ata janë në shtronin Allahut. Gjithashtu dhe gjithë njerëzit janë të urdhëruar ti binden Allahun Subhanetale. Ti bind urdhave të tij. Tashë mendoj pak. Gjithë krijimi është i Allahut. Dhe Allah ka vënë ush gjithë krijimin e tij numër për të më të për, personosur. Dhe ai vetë urdhë njerëz gjithashtu. Dhe gjithë njerëzit ne çajemi si njerëz, gjithëhom janë krijuar. Ai nuk e ka personosur. Atëherë detyëtia përderisa krijimi i gjithë që ka i Allahut. Po urdhri, kuj që të konë në universët të urdhroj? Kjo është përje të lezër, kuj që të konë në universët të urdhroj dhe kuj duhet t'i bindet njëri u në universë? A i të konë t'i kujtë e praqë Allaho që ne t'i bindemi? Dhe a i të konë t'i kujtë e praqë Allaho që të urdhroj njërës dhe t'i nështroj dhe t'i bëhe dhe sklevar si që janë njërës dhe sklevar të zotit? Për në dhe Allaho në fund t Elalehu al-Kalkhu al-Amr A ti të konë kryimi edhe urdri Si kurse themi që a i ka kryuar shtetë qe Token dhe ka qëndrua më ashe Më më dhe shtine ti dhe shto gjë ashin Në nështruar ti A tërë dhe urdi të konë vë të mati Si kurse Shto gj kush që përndon Së i kryonë si shka kryuar Allahu A i ka bërë shukë Allahu dhe ka përrenduar Përve të neve së zot Gjithashtu shto kush i cili Për të ndonë se i ka të drejtë V A i ka përnduar se rëzot Pas një ojtë të ndhimi Përndethe Allah Subhano Tala ka thënë Ati të konë kryjimi Dhe ati të konë urdhri Ati të konë kryjimi Dhe i ka kryur universin Dhe ka kryur shdoj gjë Dhe shdoj gjë, gjë është vetëm për ti E për desa është vetëmi ti Dhe lejë robë të zotë Jemi të ti A i në i ka dhën jetë Dhe i vetëm a i në e merë Ai takon njëriu atë tinë shtroi njerëz dhe i thot njerëzve më u bindi mua, sigurisht se do t'u bindën Zotit. Kush është ky njeriu i cili e ka ngritur veten e vet gratën e Zotit dhe pretendon se do t'i binden njerëzët atij përveç Zotit? Ai e ka ngritur veten e vet gratën e Allahut dhe ai është një i mëposhtë që meriton xehnemin. Dhe kush i binden atij, ai e ka bëra të Zot dhe ai nuk është mbrojtësi i Zotit për shërbim i krijesave, do shkojmë pas ty në xehnem, do idhëm me kokë në xehnem të gjitha njerëz. Edhe kjo ide që do u them, kjo është ide më e fortë se health post, të gjitha sistemet njerëzore. Do të filluar me demokraci, me komunizëm, me të gjitha, sepse të gjitha sistemet njerëzore në parimin e tyre kryesor çfarë kanë, kanë që njeriu do të bindet njerëut. Po vall, një pyetje u bën dyre. Kush i ka krijuar njerëza? Ju i keni krijuar. A ju i furnizoni ata A ju jep një tyre jetë dhe, dhe u amër një jetën? Apo Allah o shëjtë i, i funi zonë, i funi më shironë, e u jep jetë u amër më jetë? E për desa që në ka Allah dhe nuk jeni ju, a te përse të të binde njërzit juve dhe jo Allah subhanu taala? Këta i kanë përkupuar njërzit me roberin dhe i tyre, edhe njërzit nuk kanë kohë që të roberon dhe Allahot. Tëpse i kanë përkupuar këta me sisteme dhe tyre njërzore, qi sot konzderohet dhe shir ku gjith, në shirkun më i përhapur gjithë në të gjithë rruzin tokësor, i kanë shqetësuar njerëz me robëri ndaj dyrës dhe i kanë bërë robër të dyrës njerëzit. Nikush njerëz i robtullahu subhanahu wa taala. Sepse elaa laulul khalq wal amr. Ati ati i ti është krijimi dhe i ti është urdhri. Ati të kon krijimi dhe ti të kon urdhri. Sikur se çdo kush pretendon se ai ka krijuar dhe krijon ai asnjëriu më i keq dhe ka, ka ngritur vete vet nga Zoti, edhe ai i cili pretendon se ai ka të drejtë të vendos ligje, ai ka ngritur vete vet nga Zoti. Tash shikoni sot parlamentet, në këtë lloj koncept janë ngritur, ngritur koncepte që njerëzit kanë të drejtë të vendosin ligje. Për kta, për kta Allah subhanahu wa taala i ka lënë njerëzit kot. E ka krijuar gjithë kot. Dhe ka krijuar njerëzit kot, dhe i ka dhënë njerëzit që ti të tërhiqesh për hundësh disa pushtetarë që janë njerëz më të ndyr të shoqërisë. Allah thotë: Elahu al-khalq wal amr tbarakallahu rabbul alamin. A ti takon krijimi dhe a ti takon urdhri i madhëruar është Allah, Zoti i botrës. Pse ka dhënë i madhëruar Allah Zoti i botrës? Ka dhënë si i madhëruar sepse në botra që ka krijuar Allah nuk ka kotësi, nuk ekziston ato kotësia, prandaj është i madhëruar sepse ka krijuar çdo gjë dhe ka vendosur vendin e vet dhe njeriu se ka krijuar kot dhe nuk e ka krijuar ai krijesat e tij që ti marr ti dikush tjetër dhe ti urdhëroi krijesat e tij për çfarë doje përkundër se krijesat janë të Allahut dhe vetëm Allahu i urdhëron as kujt tjetër dhe kjo është ideja më fuqishme në vlerë kjo është ideja më fuqishme që e hedh poshtë çdo sistem njerëzor dhe çdo person që mbështet çdo sistem njerëzor e përdersa nuk do të i bini vetë urdhërave të Allahut sepse vetëm ai na ka krijuar A të arlejohet si njerëz që pretendojnë për veten e vet që ai ka drejtë të ndoshtijë mes njerëzve? Apo aq ka drejtë njeriu apo ne që jive vetë musliman të ndihmojmë një person që ai vendos liqe mes njerëzve atë ngremat, atë ngradën, ngradën e Zotit me përme ato ja pretendimin se ne do provojmë për diçka do bi, do ragoni diçka dëmë? A nuk është kjo në kundërshtim të plotë me davën e profetit sallallahu alaihi wasallam, me cilë që kur erdhën Mekë u thoshte njerëzve: A e di që ka thënë Allahun sërën kef Vëla të shrikë fi hukmi ahada Në një letëzim thot Mos, sh mos i shëqëro ati në gjukim asë kant Në një letëzimi që letëzim Në një zëgonin sërën kef thot Vëla ju shriku fi hukmi ahada Nuk e shëqëro në Allahun në gjukim asë kush Kërse një letëzim të dhe këtë kuranit Se ka shtetë letëzim e kurani Thuat Dhe mos i shëqëro ati në gjukim asë kant Së kushë dhe mos në kriim, në furnizim, në i shëqëro askand duke pretenduar se vetë duke duke besuar se vetëm Allahu i takon që të furnizojë dhe që vetëm ai di gajbit, vetëm ai krijon, vetëm ai jep jetë, njerëz do me rrijet, vetëm ai bën domethë do bi. Për desë të sot gjithë të takon vetëm Allahut, atëherë dhe urdhri dhe gjykimi takon vetëm atij. Dhe kush pretendon se një prej këtyre gjërave i takon dikujt tjetër përveç Allahut, ai ka bërë shok Allahut ndhurim. Ai ka bërë shok Allahut dhe ka pretenduar se me Allahu ekziston dikush tjetër që vendos fryjon, furnizon edhe gjykon dhe me njerëzve. Kjo është ideja më fuqishme mbledhësve që e hedh poshtë gjithë sistemin njerëzor, të cilët janë ndërtuar mbi idenë e robërimit të njeriu nga njeriu, të robërimit njeriu nga njeriu. Shoftë shoftë vull një besa habë i cili kur shkoi te Kizra, mbreti, mbreti i Persis, çfarë i tha? Çfarë i tha? I tha ne kemi ardhur Që ti nziherim njerëzit nga robëria, njerëzve për ti çuar ata te robëria e mallt. Kemë ardhur për ti nziher njerëzit nga robëria, njerëz sepse këta ju keni robëru njerëz, keni robëruar vetë tuaja, robërit e mbretit. Në qi i bë të mbretë për këtë gjë sikur do të bëj Zotit. Por ti nziher njerëz nga arësira, është e feve në në, në, në drejtin e Islamit dhe nga padrezia e feve, në drejtësinë e Islamit dhe nga robëria e njerëzve të kërobëri e kryusë i cili ka kryuar në të bërdet dhe ata e rogët ti këllë ideje shumë e qartë edhe fatkesisht nuk e kanë të qartë shumë një se muslima me të cilë e përndëdojnë se e në musliman dhe më thënë të dërzurën dhe Allahot a kërështë dërzimin dhe Allahot duke e dhe të drejten të drejten e urdri të kujtjet e përveqë Allahot me përndëndimin se ka të drejt të kujtjet e përveqë Allahot që ligje, të bëndës ligje, ose me pretendimi se të përfitojnë përsejt në i dobi, a kjo ka qenë feja që ka zbytur në kohën e profetis a kjo është Kurani, në kjo që Kurani thotë ati të konë kërgjimi dhe urdhri i madhërrua është Allah o Zotë i potreve. Nusë Allah o në madhërrua në i habisyt që të kuptojnë vërtetën e në, në u zhëllë gjimër në drejtë në moshë përrejtë me të gjim